Сонячні плями лежали на скатертині мов яєшні жовтки. Я подумав, що давно не чув дзвонів, навіть сьогодні, коли усюди повинні лунати дзвони, поруч за столиками сиділи люди і тихо перемовлялися, фотографували один одного. Я машинально оглядав жінок. Може, і мешканка 713-го обідає в одній із цих компаній. Жінки були різні. Ноземок я врізняв одразу за мінімумом макіяжу на обличчі і непоказними кохтинками. Ні, вона повинна бути зовсім іншою. І раптом я відсунув у бік келих з вином. І мені спало на думку те, що нічого я не зрозумів у житті. Моє життя на острові здавалося мені нереальним, потойбічним, не начебто я а небо бо опинився на дні моря і якимось дивом проник в інший світ, де життя ніколи не закінчувалось. А незнайомка 713-го була тією дівчиною, якій я дарував бузок. Шоломо я вкрилося потом. Але справді, що я знав про її смерть? Тільки те, що вона втонула під час гостин у бабусі в селі. А потім більше нічого не хотів знати. Крім того, мене перевели в іншу школу з математичним уховом. А раптом вона жива. Чи навпаки, я прийшов до неї таким от дивним чином. Інакше, звідкиля це дежавю, яке я відчув, прибираючи у 713 -тій. Це впізнання запахів, звичок, дрібничок, ці білі шкарпедочки на підвіконні, ці льодяники, ці кораблики з фантиків. Цей пунктир що вів мене всередину самого себе. Я страшенно розлютився на себе. І як я міг наразитися на небезпеку, лишитися без роботи саме тоді, коли почав намацювати вихід? Я швидко впорався з обідом і поквапився вернутись у Сент-Джуліус. Звісно ж, ледве я приступив порів будинку, Стефані повідомила, що мене шукає пан Ніколас Депіро і вимагає, щоб я негайно з'явився у готелі. Пан Ніколас був на посту. На відміну від покоївок, він відбував на службі повний робочий день. Побачивши мене, він насупився і поправив на носі окуляри у тонкій позолоченій управі. Здається, майколе, ви добряче влитли. Що ви собі дозволяєте? Я від вас не чекав такого. Я би звільнив вас негайно, але, господарка, хочу поговорити з вами особисто. Йдіть негайно. Вона поки що в себе. Я поврів у службову частину готелю до кабінету Моніки. Налаштований був дуже рішучим. Я не міг бути звільним. Мені потрібно було змобілізувати усю свою волю, фантазію, красномовства, намацати усі потаємні важільці і включно із давнім романом Господарки із Джейком Стейнбеком та їхнім спільним марихуанистим Минулим, щоб ці аргументи переважили жалюгідний ляпас, що його я мав нещастя відпустити нашому другому клієнту. І я війшов у приймальню, і секретарка приємного вигляду мулаточка з величезними золотими обручами у вухах одразу довіла про мій прихід. До цього я бачив Моніку осього кілька разів. Вона звалася мені діловою панею застібнутою на всі гудзики. Я навіть не міг уявити, як ця добропорядна леді могла наставити Джейку стільки синіків, що він їх демонстрував після нашої першої зустрічі в пабі. Я війшов у прохолодний кабінет і розвернувся. Вродлива дама у бездоганному блакитному костюмі англійського крою сиділа за широким столом і переглядала папери. За її спиною сидів «Він», Якийсь пан, і там ще був позаду величезний портрет сиволосого чоловіка, написаний у модерному стилі. Його обличчя чомусь відливало синівою. Я підійшов ближче і не знав, присісти мені на сілець чи дочекатися запрошення. Жінка відірвалася від паперів і з цікавістю подивилася на мене. То це вас рекомендував Джейк Стейнбек. Після паузи запитала вона. «Заперечувати марно, мем?» Я приречено розвів руками. «Сідайте», – сказала вона.